Haradszik a gazda, hogy mi itt mulatunk. Hely, vigye el a házát, de mi itt marad. Hely, vigye el a házát, de mi itt marad. Vasárnap mulassunk, hetvény meg aludjuk. Hely, fölébredjünk, szerdnem meg mostunk. Ébredjünk, szerdán meg most csütörtökön Csütörtök köneljük, pénteken elmenjük. elmenjünk, Hely szombaton kérdezzük, mit kell most dolgozni. Hely szombaton kérdezzük, mit kell most dolgozni. csak mindig így lenne, ennek vége ne lenne, Adiósi legényeknek de kedvére lenne. Köszönöm negzeket